יש לי קרובת משפחה שהייתה גרושה במשך שנים, שנים ארוכות והייתה הרבה הרבה הרבה זמן בתהליכי שידוכים. היא בחורה חרדית, הייתה מקושרת מאוד מאוד לרבנים ולקהילה, עזרו לה בכל התהליך, אבל... באמת ניסתה כל מיני דברים לעשות ובאמת יש הרבה הרבה שנים נפגשה ושום דבר, לא קורה כלום. ואז, קצת לפני חנוכה, אני לא זוכר מי זה בדיוק היה, מי המליץ לה על הזה, המליצו, המליצו לה, שבחנוכה היא תעשה עבודה, עבודה תודעתית, ש... שבו היא תשב ליד הנרות ותצייר את הגאולה הפרטית שלה, את זה שהיא הולכת להתחתן. והיא באמת עשתה את זה. זה היה בערך לפני שנתיים, בערך שלוש, וכשהגיעה חנוכה, הנר הראשון, היא התיישבה ליד החנוכיה, דליקה את הנרות ובעצם התחילה, התחילה לדמיין את עצמה בחופה. השקיע, היא, אמרה, היא אמרה שזה היה לה מאוד מאוד לא פשוט. היה מאוד מאוד לא פשוט מבחינת הודעתית, מבחינת הריכוז, אבל היא מאוד מאוד התאמצה, התייגעה ולא ויתרה, ובמשך כל שמונת הימים, יום אחרי יום, עוד נר ועוד נר ועוד נר, היא עשתה את העבודה הזאת. מה שקרה אחרי זה, הסיפור היה כזה, תקשיבו טוב. היא נכנסה לאתר היכרויות, היא בדרך כלל לא נכנסת לאתרי היכרויות. ו... לא יודע בדיוק מה הייתה הסיבה, אני חושב שגם היא לא ממש זוכרת מה הייתה הסיבה. היא החליטה להיכנס לאיזה אתר, נרשמה, פתחה כרטיס, התחילה קצת לשוטט, ואחרי כמה זמן, אחרי כמה זמן היא קיבלה, היא רואה הודעה, מקבלת איזושהי הודעה, אה לא, זה היה ככה, הייתה תקופה, כן, אחרי שהיא נרשמה, הייתה תקופה שהיא לא נכנסה לשם בכלל, ואז היא רק אה, נכנסה. היא החליטה שהיא סוגרת, שזה לא מתאים לה, היא החליטה שזה לא מתאים לה להתנהל באתרים, לא, מת... לא מתאים לעניין הזה, היא בכל זאת בחורה חרדית, לא מתאים לה להיכנס לאתרי כאילויות, והיא היא... היא... היא... היא נכנסת ל... למנוע שלה כדי לסגור אותו, ו... ואז היא בעצם רואה שיש לה הודעה חדשה. היא רואה הודעה חדשה מבחור שנראה לה על פניו נחמד, מסתכלת על הקריטריונים, כמה, גם הוא גרוש, נשמע בסדר, אז היא כותבת לו, היא כותבת לו שזה, שהיא מצטערת, לפחות שזה נראה לה, נראה לה טוב, היא מצטערת, אבל היא החליטה שהיא לא נפגשת עם אנשים מהאינטרנט, הוא ניסה לשכנע אותה. בכל זאת אולי להיפגש, הכל בידיים בהודעות, אבל היא אמרה שהיא קיבלה החלטה וזה לא מתאים לה, וטוב, וזהו. אוקיי. עובר לא הרבה זמן, עובר לא הרבה זמן, ושימו לב להשגחה הפרטית המופלאה. זה ידע בדיעבד, על הסיפור הזה ידע בדיעבד. אותו בחור, כן, שאחרי שכל המפגש הווירטואלי הקצרצר שהיה ביניהם בתוך האתר, אותו בחור ממשיך לחפש, ממשיך לחפש כלה. והוא מגיע, בהשגחה פרטית, הוא מגיע לרב שלה, לרב שהיא מקושרת אליו. והוא... כי הוא מקושר לבנות, לבעלות תשובה. הוא אומר שהוא מחפש והוא נותן לו את כל הפרטים שלו והוא נותן לו, כן, מספר לרב כל מה, את, את, את הפרטים של בעצם מה הוא מחפש והיא אומרת שמה שהוא נתן, התיאור שהוא נתן למי הוא ומה הוא מחפש מאוד מאוד התאים לפרופיל שלה. עכשיו הרב הזה מכיר אותה מאוד מאוד טוב. והוא אומרת, ומה שקרה זה שהרב ענה לו שהוא לא, לא מצליח לחשוב על מישהי, הוא לא מצליח לחשוב על אף אחת, ככה הרב אומר. מה זה אני לא יודעת, מה שהוא ביקש זה בדיוק מה, הפרטים הטכניים, כן? ש, שאני מתלבשת על הציור הזה. והרב, כאילו, הקדוש ברוך הוא עשה, מחק לו, כאילו מאיזושהי סיבה מחק לו את ה... התא... את התודעה, את הזיכרון, וזה לא, לא, לא קפץ לו, לא, לא קפצתי לו במחשבה. הזמן נמשך אחרי בערך שבוע או שבועיים, משהו כזה, היא מחליטה לגשת לשדכנית חדשה. איתה בקשם, כמה היא יודעת, בקשר לכמה שדכניות, היא ניגשת, כנראה נשארתה איזה מספר, או היא ראתה את המספר שלה איפשהו, והיא מתקשרת אל השדכנית הזאת. השדכנית הזאת שומעת את הפרטים, מראיינת אותה. ובאותו רגע שהיא מראיינת אותה, היא אומרת, אוי, יש לי רעיון בשבילך. והיא מתחילה לספר על הבחור ש... ככה שקפץ לה לראש. ואז היא... וכן, ו... אותה קרובת משפחה שלי מסתכלת, אומרת הפרטים, היא אומרת, בסדר. הם מגיעים לפגישה, ובפגישה הם מגלים שזה, <laughs> כן, שאותו... אותו קשר קצרצר שהיה בא... באינטרנט, באותו אתר היכרויות, בשיחה הקצרה הזאת, כן, שהם ראו את התמונות אחת של השני, הם מבינים שזה בעצם הם. והם הגיעו, כן, לא דרך אתר, ולא דרך הרב, הם הגיעו דרך שטחנית. אבל הם הגיעו. והם גם התחתנו. הם גם התחתנו. והכול התחיל ככה... כן, ככה היא מספרת, שהכל בעצם התחיל באותה עבודה שהיא החליטה לעשות מול הנרות, מול נרות החנוכה. אנחנו יודעים שחנוכה זה החג שמגרש את החושך. אנחנו מדליקים נרות, זה, עניין, זה עיקר עניין הדלקת הנרות של חנוכה. בניגוד למשל להדלקת הנרות של בית המקדש, מה, שמדליקים, מה שהיו מדליקים בבית המקדש לא היו מדליקים את, את המנורה כדי לגרש את החושך, זה היה רק כדי לבטא, לסמל את השראת השכינה בבית המקדש. אבל נרות החנוכה נועדו לגירוש החושך. וחושך זה לא רק חושך גשמי, אלא זה גם ובעיקר חושך תודעתי. חושך פנימי. חושך זה מקום שאדם מרגיש בו לא טוב, הוא מרגיש חסר מוטיבציה, חסר, מתוסכל, לא הולך לו, קשה לו. זה המקום של החושך. החושך גם הרבה פעמים מפחיד, מאיים. ילדים קטנים מאוד פוחדים מחושך. ולא בכדי, לא בכדי, חושך מפחיד. חושך זה המון אי ודאות. כשיש אי ודאות, יש חושך, חושך תודעתי. ובעצם, כל החוויה הזאת, במיוחד אצל אנשים שהרבה זמן בפגישות השידוכים, בתהליך החיפוש, וזה לא הולך, כל התהליך הזה הרבה פעמים הוא תהליך חשוך, הוא תהליך שמחשיך, הוא תהליך שצריך להדליק אותו. כדי להצליח בפגישות, כדי שזה יקרה, צריך להדליק את האור הפנימי ולגרש את החושך. יש משהו דווקא בזוגיות, בחתונה, שמחייב אור. והמקום הזה שבעצם מסלק את החושך הפנימי ומאיר אותו באור, התהליך הזה הוא חיוני מאוד לעבודת, לעבודה הפנימית כדי באמת להצליח למצוא את הזיווג. ולכן אנחנו החלטנו הפעם, החנוכה הזה, לקחת את זה, לקחת את זה באמת צעד אחד קדימה, את אותו רעיון של שמונה ימים לגרש את החושך, לקחת את זה ולעשות, באמת לעזור לכם לעשות את זה בצורה מסודרת, מודרכת, ובמשך שמונה ימים להאיר את החושך, הפנימי באור שיאפשר לנו באמת לחולל מהפך רוחני פנימי שכמובן אנחנו יודעים שהגישה הפנימית והאור הפנימי שבתוכי, החוויה הפנימית שאני חווה בתוכי מאוד מאוד משפיעה על העניינים הרוחניים כמו שראינו בסיפור של קרובת המשפחה שלי שברוך השם זכתה בעקבות אותו שינוי פנימי שדרש באמת גם מאמץ, אבל אותו שינוי פנימי איפשר לה חולל את אותו סחרור בשמיים, את אותה כן, השתלשלות של, והמשכה של אותו בחור שאיתה התחתנה. אז אנחנו רוצים בעזרת השם לעשות את זה אה, השנה בצורה מסודרת, מודרכת. במשך שמונת הימים אתם תקבלו הדרכות קצרות שיותר אפשר לקרוא להם כמו מסרים פנימיים שיאפשרו לכם להכניס את האור הפנימי ולגרש את החושך ובעזרת השם, כן? בעזרת השם, אחרי השמונת ימים אתם תרגישו, קודם כל אתם תרגישו מה, מה יקרה אחר כך, מה ההשפעות הרוחניות שיקרה, את זה כבר נשאיר לבורא עולם אבל מבחינת החוויה הפנימית, הפתיחות פתיחות, התודה, פתיחות הדעת, החוויה, הכל יראה אחרת לגמרי, המפגשים, הפגישות שתצאו אליהם יראו, אתם תגיעו ממקום אחר לגמרי, וזה עצמו יהווה כלי מאוד מאוד רציני להמשכת הזיווג משורש נשמתכם בעזרת השם.